رجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقاتها كاذبة خافزة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بس فكانت هباء منبس سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صورت واقعہ مصحف لیا سر دین مخ کی صورت رحمان دے نزول لیا سر دین مخ کی صورت طاہا دے اغہر پین او و دا چھتالیس نمبر مخ کی صورت دعوان تبارک اسم ربک دل جلال والاکرام او د دې صورت داواده فسد به بسم ربک العظیم مخک بشارتون و تخویفون و ان الم ولمن خاف مقام ربه جنتا دا ټول روکو چې مغه بشارت او من علی فان دې اکثر تخویف و یعرف المجرمون بسیماهم هذه جهنم التي يتصون بينها وبين حميم عن نو تخويفو پک 11 سوک داومانی چې برکټ برکټ اچون کې आवाज یو الله دې نو الله پر زيره اوسو کې دغه نمنین نو الله پر ير دیسورت کې دیسرا چې فسبح بسم ربک العظیم نو د مخ کی صورت نه ترقيدات په تخفيف کې پیاره کې او مخ کی صورت کې بشاراتن ادیکم او د خلقو قسمنا چې کومنن کې دي د یو قسمنا دله منون کو تذکر او دغه نمونه اصحاب المیمنه اصحاب المشمع والسابقون السابقون دا تاسو کې ريبه کېږي او عظمت تو قرآن انه هو کریم فی کتاب مکتوب عقلی دلایل الله رب لیذتو نحنو خلقناکم انتم تخلقونه افرایت ما تحرسون افرایت ما تمنون افرایت ما الذي تشربون افرایت النار التي تورون دټول عقلی دلایل دی پدې تصویر حق داریوازیو اللہ دے اشوروں کے حقانی دا اثبات تا قیامت واقعہ دا قیامت جو نم دے ازاو قاتل واقعہ کلچ واقعہ شیعہ واقعہ کدون کی, کی لحسل واقعہ تیہا نشتر دیاغی پا کدو کے راتلو کے کازبہ صدروں و انکار الحاق تم الحاق رسو برا القارعه ملقارعه اذا وقعت الواقعه كلت واقع شيغه واقع کی دن کی لیس واقعها کاذب مسترد غیب واقع کی دو کس انکار دروغ من جانب الله خلق انکار کړ دے دروغ وای لیکن دا د مون ټکدا شوې چې من جانب الله ا کارونه خواږه کیږي کی چې الله دې کریم حافظه پروافه کتکونک دی باز خلق و رافعات ور تکونک دی بازو بیس مطلب دی خافضتون غیمت تودا دی چا چا بد عمل کردین و سن ما رددنا او اسفل سافلین چا خا عمل کردین والذین اتقاؤ فوقهم یا من قیامہ خا عمل والا رطار رافعات و بربجی بد عمل خافضان و کتوروانی اڤد ابتدای حالات اذا ب... ادارت جت الارض ورجا كلت اجر قول شي اسمك فجڑ قول سلام رومبه ودیمن زلزلہ راشی دا زلزلہ برور روز یاتیگی ده غرون ده برداشت نہ و بارشی نو یاسلونا کامل الجبال فقل ینسفها ربي نصفا او دارنگ تمر مرر صحاب دا وروان داس لک ورسی روانی دا ترافی های و جنوالا امتا ها بجرقی گی کل چو جرق و لشی زمکا پا جرقاری سران و بسطل جبال و او زره زرک رشی ها و په پا زره زرکی دو سران اول زمکا باو خزی پیور پسی دا خوازی دل برور جاتی گی نو دا غرون بروان چی زره زره بشی فکانت هوا منبسان و شیبه دا دودا الوزول شوی تا تا مضبوط مضبوط اخکاری وَتَرَلْ جِبَالَ تَخْصَبُهَا جَمِنَتًا وَحِيَةَ مُرْ وَمَرَّ صَحَابُ سا خيال داده دا غرون قلت تین داوه داوه داوه ورز و پشانت منده وي ندل تالله وي داوه شی دوده منبسا از الوزوله شوی غدغد گتان غد دی کمره دی نوه لیه غرونه دی داوه داوه شوالوزوله شو شی جللا طاقت و قوات چی پدی من استعمال شي شی دا صورت نمل تاسو اخری سلام اصیفارا سوره النمل چې تا او د مضبوط اخکاریږي لیکن حالات په دې دغه شي چې دې کې وبس شي پاتینی سلام اصیفارا سوره النمل اخری رکو آیات نمبر 87 88 88 وتال الجبال لا تحسبوها جامرهن وین وتغرون خيال و استاد یې بارا کې دي دا خلق پځه ولار وهیت تمر مر مر صحاب دمه چې نو حق زی په د تلو دو ورېزو ورېزو په شان تی ودا منډي وې تاسو خدای مزبوط اخکاری لیکن د دې مضبوطیاب به ني او سوره کاف لغون روان وي د غرونو حالت ځکه دا له ونی مضبوطتي کرا سړی ځین کې راتل کړه دې سره الله سره کوي په کاف پر له سم ورونو حالات الله ذکر کې یدانې چداوه څنګه تا تخکاری نو لږ سی آیات نمبر دې نو سورې د کافله سورة تواحا دخش پاڑا سوشی پارا سورة تواحا آیات نمبر دے ایک سو چی کری مطنق سو چی دے وَيْسَنُونَ كَامِلْ جِبَالِ فَقُلْ وکو د سهم نمبر د تاسو کو 180 پاینده و یاسلونکه م الجبال فقل ينصفها ربي نسفا اټسو پانس فيذرها قعا صفصفا لا ترى فيها وجا ولا انت ثانه تفوز کی دغرو مبارک تبو اچ ډندت پکې د زمار په ډندت کول فَيَذَرُ وَعَقَانُ نُفْرِي بَجِدَ ازْمَكَانُ داگ میدان سف سفا خوایا لا ترافی آئی وجم ولا امتان نبوینی پدی کسام دنگا ولا امتان نوچتا نکندا ندیرائی دیکھ و سیش پاتی نشی سورة قارعان برسنون راشی کنا حقیق اللہ رب العزت داغ نظام دا اوئی کنا دا به ختم دیکھ و سیش پاتی نشی وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْأُحْنُلِ الْمَنْفُوشِ سُورَة قَارِعَة أَشْيَاءُ حُرُونَا پشاندا وړاي ونا نور رنگړې شو هغه انتهاي سپکي كن د دې حال بشي نو دې سوره کوم دا ووي وبسَتِ الْجِبَالُ بَسًا فَكَانَتْ هَبًا مَنْبَسًا وَدَيْنَ رُسُلُهَات وَكُنْتُمُ زَوَاجًا ثَلَاثَةَ شَيْبَتَاسُ دری کسمه فاساب الیمینه یمینه خلاس والا ماساب الیمین ولی ورتوی یا دا چل ته بده خي طرف ته یا چه نوغه جنت ته وځي نو جنت خي طرف ته کله چې فیصله کیږي محشر میدان یا دو تا ملمه په خلاس ملایږي ماساب الیمین سد له شان والا هغه والا سد له شان خلاس والا و اصحاب المشعمه تی ما اصحاب المشعمه او گسل آسوالا ما اصحاب المشعمه سده بدحال داغا گسل آسوالو مخشن میدان کې با گس روان شي شی جا ملنامه بوله گسل آس کبر شي کنا او داد خبری سجا هنمیانو تا با امالنامی پا گسل آس ملوی گی او دا جنتیانو تا با امالنامی په خیل لاس من ملوی گی جا صورت حاقت اصول کو گوره سورت حاقم آیات نمبر 17 18 فاما منو کتابه بيمینه فيقوله ومقرو کتابا بيمینه دلته عملنامه ودت خلاص کی میل او شی اور اوس تور پسه و غره و اما منو کتابه بشماله غسل اس کی میل او شکنہ سورت انشقاق کا سلو او غره السماء شقت فاما لغسل اس کې او غسل اس کې عمل نامي کنا ذکر ورته اصحاب المیمنه اصحاب المشرموی سوره انشقاق زه سماو ان شقط الله وي الله ایت نمبر 7 فاما فا منوته کتابه بيمینه فسوف يحاسب حسابا يسرا واما منوته كتابه ور پس دلتغوره بيمینه ور پس واما منوته كتابه وراء ظهره نغسل اس کې هغه بل ذره ثابت شو شان دلتا فسوفا یدو سبورا نظرده چه ده غاڑی با حلاکت چگه بوئی حلاکت با غاڑی ویسلا سایرا نو دی سورت کی دا واسحاب المشعمت ام اصحاب المشعمت قسلا اس کامل نامی واسحابقون السحابقون اگا مخیقی ایمان ته مخیب داخل شی جنت ته سحابقون په ایمان کې سابيكون فجننت کے والسابقون هغه سبقت کوون کی په ایمان کی یا سابقون دو سبقت کوون کی دی په جنت مخکږي جنت ته د الله په دربار کې غلایکل مقربون سے مطلب دا کسه نزدې دي د په دربار کې مقربون څه مطلب د الله په دربار کې نزدې دي یا د دوه درجه عرش ته دي بالکل عرش قریب دی لکه نو عرش خود اللہ رب العزت تخت ہے کمائی علی قبیشانی ہی الرحمن والا العرش استوان نو در جیل تنیزدی دی کنا زکر دوتا چه انو آغا مقربون وی دی اللہ پا دربار کې نیزدی دی عرش تنیزدی دی دا سابقون او چتی مرتبی ولا خلق دی و صوبتی دا نوائی که مختلفی خبری دی لیکن چا چه اعمالنا نیک اعمال جادشی دی ثم آورستا الكتاب الذین اصطفائنا من عبادنا فمنهم ظالمون لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم صابقم بالخیرات سورة فاطر قاسل اگر آڑا وائی دعو من یقنط سپارا پا دیکھتا تا سابق خئی کنا چی سابق ست ہوئی سورة فاطر ومن یقنط سپارا اورس کېتاب ل من بعدې نه ف هم ظاللی مل نفسې هم مختې د من هم سابق کو مل خیرات ځې مفسیې ظال چېګونونه زیاتې میر را دی چې نیکګونې سابق کوم چې ن کو دغ زیاتې دي که یا ظال د چې مختص د چې قرده کو س غ دی چ قرآن خی ظالم لنفسي چې قرآن نه لری دې کنه نو نه काही نه काही زيات دي نو داون سابقون کې دي يا دوارد قبلوتاغو مزونه کړدي و سابقون سابقون اولایک المقربون مهاجرین انصار فی جنات فی جنات فی جنات انایم دنیا متنی کې بوی سلهه من الاولین دليد دړم دل بنونا وقليل من الاخرين وليد درستنونا لأ... فمتلب اَم مخنيت امتنه واخله سر واخله رستنه من الاولينا دليد دړم بنونا وقليل من الاخرين او ليد درستنونا سابقون او مقربون باك دا خیر کبه ډیر کمی کنا الله ربو دې زه دوی چې دا مقربین دي جنت ته چلاډل ال ته دوله پارې نعمتونه مقربد و علا سرور موزونا دوبه په غه تختونو منی په لنګونو منی موزوناتل چا غو دل شی دې د سرو زرو تارونو نا مقرب بده نو نشته دې متته کنا په لنګونه دا شی دې دا شی چه اغاو دلشوی دی دی دی اغای چې چیزی نغاز سرو زرو تارونه دي دی اسو سرو زروینه نا مطاکی نالیات تکیبه اوی باغی بندی متقابلی یو بلت مخامخ دوم رو چد کت منی و دو تکیبه او دنیا تی خوی یو بلنخبه ای کنی یو بلت شاره ای متقابلین یو بلت مخامخ بی کنی خبکان وشتا گنا و جود تکیبه خدمت پڅوک کوي یا تووف ل ګرې را ګر په دومنې ویلدانو لکان لپه د خدمت مخلهدو نه میشه بهکان دانا چې بړه شو اوس پته خدمت لپاره ځان ځان لکس بدلی دا سنه ده ویلدانو نا لکان مخله مشالکان دا دولو دو خدمت کوې ن چې به بګرې بیاخوا بګلاناوهبارې کې جگو جګان جګله اوسور واړه خدمت که نه نو جگہ پلاس کړي نو ګلاسې پلاس کړي وا کاس فی پیالای ماین ده خالص شراب و نډکی ماین خالص شراب دغې نو ودا او پیالای ډکې یو خبر ادا شو چې دوه پالنګونو منی ګلخو ول ادا شو چې تکابر وهلی بول ادا شلا مخامخ وي یو بل نو خپکان ني بنداز خدمتګاران مول تولاړي ګلاس کی وسیشه لو شي وی جگ بینو ګلاس نو جام او پیاله وی دینه چې سکی کنه الله یصدعونا عن حوال ينزفون نو څه د دې د دینه پیدا کیږي نو ورته راځي سم دنیا شرابوس وس کی ټکانا مبیان نو صد کی در راشي او ورته ولګی سړی مانی نا جنت خرا کو نکای نو تاوله زنه داسي چې هغه بدراشي مسلمان یا سره وکي زنه بدراشي چې په خیت مې یا سره وکي فراکونه چې بدراشي وروڼبه دغه دوه زمونه مې یا سره کوي یا سر مې یا خېټه مې د راتمات جن نو هغه د مالګو خران نو سره مې دا شو بل په شیر زیات شو یل داسې مې و خوره زمو خېټه کې درشه الله وینا نو وسر مې درټيږي ولا یوسف نو نو په خېټه کې درټيږي چې ولټای پیوله کې دستون پیوله کې په ولټای دا سې دنه منې کوي کار وفاعه که حتې نمې وي به مما دا غنا یا تخیرون چې دو وي خوخی لکه ډېرې مې پرتي نو ستا کوم د ژوند کې تاغه اخلي کنه یا تخیرون چې خوخې دو یا یا تخیرون معنا غوړه سره دی دانا چې ښا کچره پرته ده صفا سوترم مې وي چې غوړه مې وي بهتری او خمل وي وي جواز دای جو نو بهونو سړي جو خورا نو بن اسرائيل کنا لن نسفر علی طعام واحدن نا خورا کو بذیګرا بدزیگ بذیګون کنا ولا حمه طیر وخد مرغانو مم ما دا نه اشتهون چې د بغواړي چې کله خورا کو اوکی ظاهر د چې نو دا بیا خیال دای چې زمان مرګرته دي عيش شرتبي عيش شرت لو کن خوري کنا وحور لو حورین چې اشتو سر ګوا لا خراکونا برابر دي خراکونا اکرن نو بیچه امغاق دن نفس ضرورت تاو زین لارشی نالاو ای وخور و نعیل وخوری آخ خسته استر گوانا استر دیو خسته دی نور گنده دی بیان سر دی نفرت براکی که اللهم اینا کام ساللو سال لعلم اکنون وشان دا امال غلور و بان ساقلشون جزان بیمان کامی عملون بدلک دا پسود دا کارونو چې دو کول هر څو برابر وي کټونه دي خوراکونه دي خسته موجوده خوځي دي لیکن دا نه چې ماحول خراب دي بار جنگ جگړه دي محله کې قصې کې سړیدې پرشان دي کنه هرګور اكو کې نعمتونه ډېر دي هاي شي شرطه خزم یم خدا لیکن بار چې وزمه جو جنگ جگړه تا کنسلې بکواس پرزول دی نو معاشره کې وسړي تنگې کنه الله اوینا معاشره یم چې ویلا اسمعوا نفها نباوري په جنت کې لگون څه بيفي دي خبره ولا تقسيم دي ګنا دا سنات بي د څه خبره واوري چې په بدول کې او بیا جنگونه شروع شي پي کې دا دنیا نظام به شروع شي نه جنگ جگړي پي کې نشتا الا کې لن سلاما سلاما مګر وینا د سلامتی هر طرف نه بچ بچا و يرد جنگ په کوم سيزونه دی لغه وافره دي کنه هبل ته حاجت نيشته جنگ په ځم کو دی دي دومره جنت دی شي ته بل ته ضرورت نيشته لکه جنگ په خوځو منه دی نو دومره خزي دي چې ضرورت نيشته جنگ په مالونو منه دي نو مال ته سرو حاجت نيشته مال منه خو سيزونه ميلاويږي نو سيزونه وافره دی نو مال سره سكي سيزونه انتهاء تر سيدلي ولكم في ما تشتهون ولكم في نوبل حجنګ د ضرورت یې نشته کنه واساب الیمینه ماصاب الیمین وخلاص ولان ثم وتت مرتبه ولدی اخلاص ولان خامال کردې یا خی طرف ته روان شي یا خلاص کې وتام علما میراوده کنه په صدر مخزورن دوبه پاغه بیرو کې بغیر د غنونه دنیوي بی بیرې دي نو تلاس کنه مخین غنونه لګي کنه مخزور بغیر د غنونه وطل منزود اکیلی منزودین لاندې باندې ور اصحاب اليمين ته دا خورا کونه بیريدي نو بیره وک دا بی دا چېونه کې دغېغه دا نه وي لیکن هغه وونه کې کنا کېلې چې لاندې باندې غونډکان و زلن سور بي ممدود اوګ دوګد هټ سورې ده انا بس له غوونه سورې او بس به پنوار راغی داسې نه د و زل ممدود وَمَا ما مسکو نه ده او می اخلی غتل سان دي غنی په کنیشته میوه سرړو ک یاره بیا سووری ک پارام کې نهرم نوزلې ممدود میوی وښې یاره بیاځ اوبو سره صففا کوم نو مسکو او به روانې په مختمکه وفاقی کاثرت او میوی ډیرری صرف بری ب او صرف کلی م نه دا نه داسې نه ده. تیره بیری دیو کې لري بلکې وفا کې هټین کثیرتن می وی دیری کله می وی داسي چې دیری می وی لکن د موسم يونيو به ختم شي وکاو د مالټو موسم دایک نو بیا وخت شي دا رنگ د دیندوانو موسم دینو بیاغه موسم ختم شي امون موسم دینو ختم شي دیری لکن خپل موسم کې بیا نه نو لا مقتوات نه به ختمیږي په موسمونو سره دانه چې میوی ډیرری دی د خدا چې واه اوس دی بیاشته آین نه به خږ کتابه په نه راځي چې می ش ش نو بیا خ شي جنین ک دا اتل نه طولو مر دی اوونه کې میوهدي او زندگیې ټوله زندگی ده دلته یو کال کې ختم شي او ولو مرې او خامه ختممیږي نه چې یو میول کو غ کې بله ل که نه اوجن جن انا اوول د می او د جنت چې نه بنیزدي سر تقریف پنی که نه ال رب رببول لذت وئ لا مقتواتن بیاجن جن دا را ځي کا کله وونه دا شي چای کې میریټې ریژات وي دکن خلکې دي د چا باغ ډټ د چا نه داغ او غنیښ دي د هغه او ت سپیټل دي اوور ته چ ک دی الله الله ممناتین نه من کې دی شي فاكهه کثیره لا مقطوعه ولا ممنوعه دیر میوی دی ختمی کی بنا دیر میوی دی تابتن سوک مناکینا خوا وفرش مرفوع کی میوی سره اوخی بیا وفرش مرفوع فرشت ضرورت پیشی د یدو مطلب دی هغه بشتره تا کناستو تا سملاستو ته ضرورت پیشی انلوه مرفوعات هغه دیر و شان ول دی قیمت ول دی چت شان ول ارام بشترې دی قالینو ندی د یو پاویکونو د یو سړی راوړي ولاندې ځې د بخمزې کوي کنه او د پلوه ګټو خاټو کې نو بیا ارس گډوډ شي یو غان نه خټو بل غان نه خورو یو شي خورک او بل سره ډکیو لګي نه مازحت نشي کنه نا میږي ډېره ډېر نو بل غاړ نه کوم ځې کې ناشته اخوري هغه قالینونه هغه بسترې مرفوات ډېر وچت شان والا مرفوع قدر ولا شان والا اوچت قالینو نا یا چې ما خراک نه او ها خواہش پیدا شي ورغورش نمرات چې نه بيبيانه مرفوعات نو وچت شان والا دا دنیا شانته بني بیکار بد اخلاق بد شکل لا ادارنګي دا ګند سرات پی نا مرفوع علیا سره اخلاق الا سره وم ما وچتی شکل صورت لکه صورت الرحمن کی ذکر شو کنا خیرات و احسان اخلاق و تغوری نو خیرات شکلن تغوری نو احسانن فرقې پړپټ تغوری لمرجان کانهن الیاقوت و پڑا مرجان یاقوت و مرجان په شان دېبره خستبې مرفوعہ پسان لا و ان شاءنهن شاء کدا بشترې شي نو دا ډېر او چته دي نو کې خېج څنګه کینی به څنګه لکته وشي کنه لکه جازبر اسمان کې دي تبه کینې نو جاز کته شي کنه او خبره دنګ دی تور تخیږي نو کته شي کنه پوره دی دارنګ چې ناګه ته تخیږي نو ځان ته سمجهي کنه بیا برو خيږي منظر بشټري به دنګي اوچتي لیکن دا دته تبه کینې نو دا به کته شي بیا به بل شخص او دنیا کې ډیر سذن انداسي دي ته تکې نونو بټن دلاوګه کت شي او چې کله کین وي به څه شي خو دغه مثال له جاز دغه مثال له جازونو کې پوړی دغه مثال له جازو چې ته ته جاز تخې جوړ پوړی ولګي کله تدن نشي نو پوړی لري سی و فورو سمارفوا انانشا نه هو انانشا پیدا کړ دې مونږه دا په پیدائش پیدا وکومږه جوړې وکومږه انسان په لوی پیدای شره کزنانه په امرات شي مخکینه اکنی دی له خبره انسان شانه انسان به دا په پیدایش نیو سره یا پیدا به کومه دا به پیداپه پیدایش نیو سره څاغه صفات په بکینه چې کوم مخکی ولې الته فنا ونه دلته وو سفانا نشته الته چې بدل اخلاقی او دلته به اخلاقی نشته بدل شو کنه التجنب بد شکل او دلت شکل نشتا الت گندگی او دلت گندگی نشتا پیدا پکلو پنی وی پیدا سره وجا الله ونعم کار او بغردو دا جنې کای باکری وی کنه صحیح به بنی صحیح وا څه مطلب چې مخ کې وسره سوک بلاوشي نو سہیب شي کنه قران لکړه جمع کړه نو سہیب شوا وجا الله ونعم کار او بغردو موږ دا باکری دا دنیا کې زنا نه دی دا چل طلاق دی ټولې بجنه کای نبی کریم صلی الله علیه یو ګړی ته وی بډایګان دی وزن تني نه پځاراسوا نه بډایګان دی وزن تني یالته وسوانانې به کنا ټول ونو ځوانان او دا جنہ کوي وشي فجعل الله النبکارا نو وګړو مونږ د لارا افکارا جنہ کوي اورو باندې مین او محبت ولنګ اتراب همزولې تاسې پاتې پزنانو کې نوداد چینه د سکون د راحت اسباب دي کنا جواب کارا دا والی. زګه تعلق بل شری سره نه پاتشي اوربان مینا محبت والا زګه اندنه تاکین راضیه اترابا حمزول زګه چې یوکه یا بل مشری هغه که شرای له مشوراله لحاظ کال ساتي هغه سی جنتیږي لکه دو مرګری دی او مشره دی بل کشر دی هغه که شره مشر خیال ساتی نو هغه سی خو ازاديني کړه دلتا الله وي هر لحاظ سره برابر بنا محبت والا حمزول ی اصحاب داو خلص ول لپاره دي کنه سنتو من الاولین او سنتو من الاخرین دلی دینم بنونات دلی دینم بنونات غرهنګی دلی دی رستنونا واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال او غسل اسوالا غسل اسوالا څه مطلب ده بد عمل والا بد طرف تلو بد لاس کې عمل نامه چې چاته ملاوی کی اغه خلق ما اصحاب الشمال سره بظ حال لاګس لاسو والا خلق واي شنو کې يا دو بپ ورونو کې پراتيق خلق په خرافه نه خوري دوه بذقوم خوري خلق په شربت اسکي او ببسکي كتابه مسك داوي کې وا مشک خلط وي نهرونه بي اوجان ددان وچ نوغا کوي بي دبین بي اوببي شراب بي دا نهرونه بي دو بچه اماغان گرم او بسکی خوراں کی زقوم دے او بی گرم دی زی جانم دے او بلگانی نا زی جنت دی او بی بی بیترین شربت دی او دارنگی عیش شرت کی دی ولی دو کار کو کنا اللہ وی چیس مومین پا گرم حوا کی وی و حمیم او بوم گرمی سمتلو دی چیس مومین گرم حوا ذکر سڑے حوا سلیته خوشالیږي چې سلیې راشي نو غووم ګرمي سره وبو ته خوشاليږي یا رضا حواځ ګرم کړي موسم ګرم دی جهنم ده کنا دن نه چې موسم ګرم دی ځواب راشي اوا هم سموم دي ګرمه دا ځواب راشي هغه سره وخشم سره ګرم ځای کې وبو اس کې نه گزارې وشي کنا حمیمه وبوم ګرمي دي زه هم جهنم ګرم هوا هم ګرمه وبوم ګرمي زا سور بچر تراشیک الله و ایوازل لیمی احمون از سور دلوگی لا باردن نیخ ولا کریم نفیده والا ایس راحت مشتہ کرن نزید بار سران نا موسمیت بار سران نه حوایت بار سران نا عبویت بار سران نی سوریت بار سران ایس فیده مشتہ راحت مشتہ لا باردن ولا کریم داوالیم دوم رلیم سیبت کولی مبتلاشلل انہم کانو قبل ذالک مطرفین و دو مخره دینات مترفین دیر بد مس بد مس مستوی کول کنا الی مس د شرق ته وقانو ی سرونال الحنس لازم ا دو اصرار با کو په ګنا لوی باندې الحنس لازم په لوی ګنا باندې فسمرات ته ځکه دایمی جهنميان دي کنا وقانو ی سرونال الحنس لازم ځکه دې مصیبت کې مقتلاشل يُسِرُونَ على الْحِنْسِ الْعَظِيمِ او شیح القرآن رحمه الله حدیث کی رازی شایتن بچه مرشی آدوا اللم يبلغ الحنس مالتا عام مطلب خدا بینه چه بلوم تنی رسید لی شیح القرآن بائی شرک نی کرے شایتن بچه مرشو شرک نی کرے بیمد آیات پر يُسِرُونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ حین خوش شرک تاوی لم يبلغ الحنس صا مطلب بلوغ ته نه رسیدله مڅو دادې چې قرآن به چې شرک نه کړي دا مطلب وے چاہے بچي مرد شو شرک نه کړي نو دغه لپاره سفارش وک کنه مشرک خو به سفارش نشي کولې وقانو یقولون نا اذا متمن به شرط نه چې جناب عليږي بالغ بچي مرد شو بیاومت کنه بالغ مرد شو بیاومت اسوخت لګې چې نه بالغ بچي به سفارش کړي نو درد او دک خو د بالغ زیات معشوم بچی امرشد نور خلق نه دواگانو ل راضی او نه چه نه دبر غم خواری کئ غړي کاله کو لکن کلا چې بالغ دی غټ نه پوي هو غم زیاتی کنا چې کم منی غم کم ده اگر سفارش کئ یا چې کم ممنى غم زیات کئ غلط سفارش نه کئ نو دینوی اشی القران بو یو هغه مراد ده چې هغه شرک نه اگر چې بالغ دی وقانو یقولون یودا خبره مطرحین فری بدو مستی کوله وکانو یسرون علی الحنس العظیم عقیده خراب وا شرک کو قولی خراب وو انکاریکو هلیا سره کنه متطرفین عمل بد دے متطرفین یسرون علی الحنس العظیم عقیده خراب و ده وکانو یقولون نقول خراب دے انکار کی کنه سړی عمل خراب وی او سړی عقیده خراب وی سړی کول خراب وي نو خراب زی تې که نه قانو یا قلوناوددو چېی به ضا متنا وکوو نه طلابه ش... کله چېو امرو مړ شو خاورې او ضا منناډو کې ن ل به بوسون مون به را پورته کړی شوخوامونب را پور ته کړی شو دا تون راړول کله چې مونږه اوور ممسلو کولا کولهی په کثاب تقیتو او آبونه لوولون مران زمونږه لبهې قل لنا الاولين والآخرين تو تر کوي یقینا اولين و بني والآخرين رستني نماز مو او نا خامخ غن بکړ شي اعلان میقات یوم معلوم دफार دا, دا غوخ غو مقرر وخت مو مقرر درزه معلوم چې معلوم دي دی صفاتونه دي هغه مخکې ذکر شو تر اندازې اندازې اندازې اندازې دا, دا, دا, دا وقات واقعه کم صفات قران او حديث کې دغه تذکرہ را ثم انکم یظاللون بیتاسو ایه الظاللون ای اي بلاری خلقو المکذبون ظاللون عملت بار سره مکذبون قولت بار سره تاسو چنه بلاری ایه الظاللون بلاری خلقو المکذبون مکذبون انکار کوون کې خلقو لاکنو نه خامه خریبا من شجر من زقوم دقون د زقوم نه زقوم واخره کنا ازا صورت صحفات لگلوڑوئی و مالی علی سپارا صورت صحفات صورت یاسین پسی دیکی دیز زقوم تذکران لاکی کنا اینہا شا انہا اللہوئی اذالک خیر نزلن آیات نمبر دی باسر غالبا اذالک خیر نزلن ام شجرت الزقوم عاد غوره د پیت بارد ملسیا سرات ونه د زقوم سجه د زقوم ان شجره ت تخرج فی اصل جهنم داونه دا, دا چکیږي په ویخت جهنم کې طلعها کنه رؤوس شیاطین سانګه غونځکونه دی غویا رؤوس شیاطین دا سرونه د شیطانانو دی بشکل وی کنه فین لا کلون منها منها فمالون من, من البطون دا جہنمیان مردی اگرین نخوری او خیٹ بڑاکئی بیابا پاغی پسی گرمی اوبسکی سو میں نمر جاؤم لیل الجخیم دا جہنم کونہ دا کنم زقوم سی شدی دا جہنم ویخ کی اوو نکی گی دا گونہ دا انتہائی ترخا کانتے دارا ترخا دوم را دا چی برداشنوان غنی پاکی دوم را دی چاگار مرے کدن تیری گی نکن دیرہ بیکار صورت لوگو لوگو صورت دا سورت دخان لغولو غره سورت دخان دا ایله يرد سفارا سورت دخان سورت دخان زخروف پسې جالسینه مخ کې ان شجره تزقوم طعام العصيم ان شجره تزقوم وهغه د زقوم دا عام دا خوراک د ګننګار ده دا خوراک د ګننګار ده کنه عادت چې او په ملاوی کې هغه بې مرای کې نژنو خوراک خو پرې کیدا فصلت ابراہیم لکو ګورې سورۃ ابراہیم 127 سفاره او بې مرای کې نژنو بل لا شې د چا بدن نشي الله وې می ورای جهنم آیات نمبر 16 ومِن وَرَائِهِ مِن وَرَاءِ جَهَنَّمَ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ حَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِغُهُ غُدْ غُدْ بسټک او په آسان سره بچنه غدن ننځي او به مری کې نځي نو بلا شې چې آسان سره نو دا شجر شجرۃ الزقوم دا یو کانټدار بوټی په وخت ځاننه کې خراب د ګناګارو او طرح مری کې ولته ریږي الله له چلوونه خوری خریبا من شجر من زقوم کوم د غونې د زقوم نه فمالی نو دکی به من د غېنه ال البتون خټ غ به د کوی که نهشاې ته ن دې راج دکه دو د مو په انت نفرتوک یا شجرات جمع د شجرتون بیا الله ربې جدوي فمالی اوونه من البطون فشاربون بهونهلی بی بسکی پاگی منی من حمیل حمیم دیگر موبونا فشاری بو نشور بلیهیم نسکی و پشاند اغا اوخ جلو احلی خارختی چو اوخ منی و اخان مرض دی چا غرشی بیا پا اوبونا مدیگی یا اغا شکتی نمراد دا چا خیونی و باعدوانو اغا, اغا لا روکی گی پاکی قطع نو دو بداو بسکی سکی لکا جلو احلی اوخان مرضیان اوخان یا سکی اسکی لک شگمن چاڑا اس پتا وین لگی آذانۃ الہوم یوم الدین داد دو من المسید افرزد جزاخ نخل خلقناکم وللمصبت کا اختار شل عقیدہ خراب وکن اللہ من تاسو پیدا کرے فلاولا تصدقون ولزم خبر تصدیق نہ کاوے ولن منے زتا ته خبرکم چی قیامت اشتے اتو چمن یحیلظام و غیر همین تصدقون افرایتم ما تمنون عقلی دلائل اسو ذکر د تاسو هغه باندې چتا تاسو اڑوي پر کې هغه نطفه چتا تاسو غرزوي پر احمد کې ان تم تخلقونه و محمول خالقون آیا تاسو پیدا کوی هغه کومنګ پیدا کوون کې دایو نطفه کې چې رحم ته لاړه شي ا رحم کې دنه تاسو په کارتوب کوی تاسو انسان سان جوړاو کومنګ نحنو قدنا بینکم الموت و ما نحن بمسبوقین مومونږه مقرر کرد دی په ما ساو کې مرکه نیومونږه اجده کړی شوي موږ چې او فیصل وکو نو بیا فیم سر تهسوو پهې کې مونږو اجده کولی نه شي ومان مې مجزې الان او نیو منږه اج د کړی شوي د نهو بددلله امساالله کوم چې بدل ک را وړومونږ امساالله کوم امساله کوم اشله کوم سوه کوم شون بدل ک را ورومونګستا الانو بدل کومونږه امثالكم شكلون از تاسو صورتون از تاسو بدل کو ونونشی اکم او پیدا کو منگا تاسو في مالات عالمون واغا شكلونو کی چه تاسو تا جاگه پتنشتن سمطلب تاسو لمند انسانانو شکل را کرده دیک منگ پا من قادی رو کن چه دا دی پزه من بل شکل تاسو لدر کو دا شکل لر کو ختم کو او بل شکل تاسو لدر کو وما نحن بمسبوقين اني ومغا جده کړي شو د دېنه چې بدل کومغا شکلو نستا سو ونونسې کومه پیدا کو تاسو ومغا فيما پاغه شکلونو صورتونه کې لا تعلمون چې تاسو راځی پته نشته تاسو معلوم ندی یا چې همثالکون نمرات او تاسو چې اولاد د کنه الان بدل همثالکو موننسې کوم فيما لا تعلمون ولقد علمتم ان شت لولاک او تحقیق سره تاسو په پوایا په پیدای شړم باندې باندې هغه تلق سوچو کې کنا دوی دا دوم پیدایش پسندګیږي نو دوم پیدایش کیږي کنا نو تا غوډمې باندې لغورو کا هغه کې کوم یو شی دا شیدې چې مونږه هغه کار کړدې اوس دا غينا عجز شي اوس نشې کولې نو لقد علمتم ان شتقلوا لاي او تحقیق سره پوایا تاسو په هغه پیدایشړم بنی باندې فلهله ته ت کون نوې نسیت نه قبلی تاسو یت واخلی د داغې نهکن نه افرای تو ما تخصون بیالی د سوچ کرد د تاسو په خبری وې چې کوم تاسو کار تونه تخرسون، زراعت کار کوئ تخرسون، تخمونه کاري په م کوونې اسم کوو کاري تو هم بیا پکی کارتوب تک ا هم تم ته دراو نه او اتا سو زرغونه یغی لرا امنحلو زارعون او کومون غیوت چې ناغی لزرغ زرغونون کی زمته نه هبه مونږ راو باسو او تاسو راو باسي لاونه شاو کومون غاړو لجان الله حطامن عبا کردو دا فصل دا غیا حطامن زر زر فذلتم تفقهون غمو زر زر وکټ بیا بتاسو تفكهون مانا قلتا پریشانی او غمون دید. که ده فسنو نگایان گانی مانگا زره زره کنو تاسوبه دیویر غمجن شد. او او چه شروع که این نال مغربون. مانگا تاوانیان شد. تاوان زمان شد. تاوان نسم راب ده. چه تخونا لاد خرچی لاده. مانگا تخونا پاکی غورزو لید. دلس و دلس و دلس و دلس و دلس و دلس و دلس و دلس و دلس ان لا مغرمون توانیم سلو فصل مفطلا خرچی مفطلا دې مل نحن محرومون بلکه موږ یو بد نصیب نو مکه آیات څه مطلب ده ان لا مغرمون زموږ توان وشو او نحن محرومون فیدن انغله فصل دانه کنه بلکه موږ یو بد نصیب نصیب خراب ده چې فیدی شیڅه نقصان نشو بل نحن محرومون افرایت المل ما الذي تشربون ایا تاسو لغ سوچ کړ فکر کړ دې پاغه او بو منه چې تاسو سکي انتم منزلتمو منل مزني ایا تاسو را کجې کړ دې دا او بو را ورول دا او بو منل مزني دغه ورزونه ام نحن المنزلون او کوم را کو ځون کې را ورون کیو دا بو دل مارا کجې کړ دې ورزنه دا خبر اسمان کې وي ته ورتنه سټلې چې دا خورونه دا کویان چې نه وچی وي نو تابدا او بو پیدا کړې وکنه داوبه برا وریځ کوي نو برا خوستا طاقت نشته را نو دی وریځ نه مونږه ته وره موزنه سپينه ورزه وریځ اخل کوی چې مشوره ته کنه یی تور رول کوي یی سپينه ورول کوي سپينه ورز چې نو د دې کې بارا ني تور ورز چې نه کوي یالا ګروډا ګروډا غوبل وي انتم انجلتمو منل مزنه دا وریځ سپينه نه هم نحمل منزلو نه کوم را کو ځون کې را ورول کیو د عقلي شو لو نشاؤو جانلو حجاجن کو اوغړو منګانو او بغردو دا وب ترویق تروییک نه مالګی جن فلاولا تشکرون ول شکر نه کوي فدی خوګو مانی عقلی دلایل دی کنه عفرائیتم النار التي تورون اوس تاسو لږ سوچوچکه دی ایتن کې الله ګور څنګه عقلی دلایل په څه ترتیب سره ځکه کړی پیدائش نحو خلقناکم دا پیدائش شو. پیدائش نو روستو به خوښه فرایت ما تمنون اولاد شو اغه روستو چې کله سړی پیدائش وادو شي اولاد وشي نو به کاروبار شو نو فرایت ما تحرسون به ذمہ داری کې ځان ل کارونه کوي ګوره پیدایوم ما کړي ضرورتون ماستا ما پوره کړ اولاد ملات ما کاروبار د امه درک فصلونه ذمہ داران دا کارونه کوي فرایت ما تحرسون دیل بیا او په کار نو ذکره فصل کئ سړی کار مرکه او بل او بو ضرورت کړه نو فرایت تمه محل تشربون او کله چې دا تمام سیزونه وشي فصلل شي فرات سیزونه وشي او بو وشي نو به د پخولو ضرورت کړه هغه لور پکارل نو فرایت تمه نارلتی تورون الک سوچ فکر کړه د تاسو په غوور باندې هغه پیدائش نو اخلاور مانی ست د جون انتها ده پیداو مل لا کړه د انتهاو مل لا ای افرتونمون ناارلت ې تون لچ فکر کرد دی تاسوپه وور بې چې تاسوې بالا وایي بل ته مته پیدا کړه دی فلا ستا د بلای پیدا کړی چا دی لږ سوچو ک نه ان توان شا تم تاسو پیدا کرد دونه ددي او نخنون من چېونه کومونږې پیدا ټون کې د ډیونې دي که نه زنګلی دي اوبل سره ټکر شي که نه په زنګه تو رااخلی نو دا هغ نه معاده غستې ده دا چې یو بل لاره فریګید نو دا ور کوي کنه دا تاسو سره ور کوي هر څه چې یو تاسو ته نو باسي ماده جمع شي نو ور کوي ورکې وا غټ وي خلکو پی ځندې هغه وی دا سره کې هو دی هغه یو بل لاره فری خو نو کلاس بشو نه یو مخه منفعت خور کوه فکر وکنه نارو ماده یو بل سره یوځیشي ګټه سرګند شي ته دې سرګند شي کنه نو دلته هم دا د وور مادی او بل سره ټکرشلی فایده یې سر غند شو الله دا تاسو په فایده او که نه خو نو زه الله تذکراتن ګرځول لم مونږ دا وور تذکراتن یاداش لپاره دا وور د ځانم ومتا انا فیدل للمقریل لپاره دا مسافر او د صحرا والو بیابان کروان دی لیوگان ترنیریږي اور بلکنو له وخات ناراضي بیا بیابان کروان د خوراک لسیشه نشته نو اور بلکې نه ځنه شي پوښتې چې دا اول نهاخلی انتحا پرېستا د دنیا اج ساات ل نو ستا د جسم لجموم سااتتل نوستا د خورارت لاجوم ساتللی نوستا د پهښوټکول خیاجوم سااته للی نو ستا د نسیت خیاجوم چې ګوره داور سمر ګرم دیروستو نورروو موور نه رارمان دي مطان ل دومره او چ زیات دی چې هر لاج ساتللی تا نوتونم لو سااته فسبح بسم ربک العظیم تی جوړ کړه نو تا کعب نه د پرې خې نو ته بیان وکړه چې ته د عیب نه پاکې فسبح باسم ربک تلې شان ولې جوړ کړه نو ته د اعتقاد وساته العظیم چې شان ولې دې زیب په پیدا پیل کړه دمره چې حیوانات او چیزې ممثال پیدا کړه فسبح تسبیح و یا پاکو غنا نمدره بخول العظیم چې شان ولې دې ځان ته شان ولې موایا ځان الله پاک وګڼه ځان کوجوګڼه العظیم الله لوی وګڼه علاوه نړۍ په کار لا کسنګ دا انسان کوي قسم کوم داسره د پکار ته قران نه انکار قیامت نه انکار توحید نه انکار داسینه د پکار قسم کوم به مواقئ نجوم او مقاماتو مقامات او پسيون دستور یا په احساسو د قرآن وانه لقد قسم الله تعالى مو ناظیم دا خامخدا قسم دې لوتا لمونه کتا سپيږي ازويم لي قسم به ذات داغلت اسمون ته حاجت ني او ذات دا خبر کين نوغه قسم ته حاجت دې اسی به وي بيون قسم کئي کتا سپيګن دا دې قسم دې پسې شي ماني چې داساتر الاولين نه ده بلکې نو لو دا قران دې دې عزت والا سي كتاب مكنون فلوه محفوظ کې خپلغ دې عزت والا دې او پای عزت والا ذکرې عزتمن سړي لیکن زهي بي عزت اي عزت کو نه زي کې عزت شي کنه نو نه دا هر لیا سلام و انه لقدسم الله تعالى معظيم انه لقران دا قران ذات بار سره کریم دیر عزت ولده زید بار سرح سی کتاب ام مکنون راڑون کی اتبار سرح لا یمسوه الا المطاہرون را لیدگون کی اتبار سره تنزیل من رب العالمین صحب پکې پکی صحب دے پکی ذات اتبار سرح بس اوقات پیو شیوی ذات اتبار سره بیکارہی اگوی ذات اتبار سره اخرے ذات اتبار سرح لیکن بیزے پروتوی ې کم شیر یونفی کتاب مکنون ډیرری ضت وی یو ځ همخي لیکن بکاروفلاس کې بیا ب کاره ش یاره خصهړیو خ د بیکارو په اسلاان لا مص مطارون شي ډیر ي لیکن چا چېتیده کړي نو هغې کې سر نقصوي من رب ربعاالین څلو کو یو قړلی نهې په حدی شي په داسې خبر بنددي چېتی دا واخله انتا پورې ااعلا یار برې فاز دی دا چې خبر و منې ان تم دې نه ان تاسو سستې کوي دا سه خبر لا يا مسحو مطلب ده دا دیو مطلب دا ده چې مسا حقيقي مسکه حقيقي مسا مطهرون مراد بهوده س ناپاک لا یمسوه نو بیا مطلب دا دی چې قران سره بیاودسه سړی ناپاک سړی بل اسنه لګی نو دا بیا جمله خبریا په معنا د انسان سره وای لا یمسوه الا المتہورون لاس پر نه لګی دې سره منګره غپاک خلق چې بیاودسنی لا یمسوه الا المتہورون لاس پر نه لګی دې سره منګره غپاک خلق چې غپاک دس کی او اوکه مس مجازیش مطهرون نمرات نو بیا بچ نه رات دین امراض موحدین شي سم مطلب لا یمسه الا المطهرون نه پویږي د دې په حقیقت او خوانونه الا المطهرون مگر موحدان د دې په عزت منی د دې په خوان منی دغه بیکار خلق نه پویي کنا ور مخی او آیات باراړو له تاسو صرف ان آیات ک اللذین یا تکبرون فی الارض ی تکبرون فی الاربع آیاتو دیم مقصد اش چې نه پویږي د دې په مقاصد معنی یا په لذت او خوندونه معنی لالمطاهرون منګلغه موحدان او ک دین مراد د لوح محفوظ واخلی بیا مطاهرون مراد غفرښتې کړه لا مسئول المطاهرون نو ټول مطلبونه ټیک دي نوچے مسا مجازی نو چې با مجازی مجازي شین او با په باطنی شکنه مس مجازي طهارت باطنی عقیده او صفائی نه په یګی د دې په مقصد منه مګراغه چې عقیده برابر ده او که مس حقيقي شین او طهارت ظاهری شو څه مطلب لاس پر نه لگي دي سره مګراغه کوم پاک خلق دے. محفوظ خبر دا. فرشتی دی او که لوغي محفوظ تنه مراد شیل مې خاصانه خبره ده چې وین مراد به دي لا يمسول المطهرون تنزيل من رب العالمين دا نازل کړي شوی دی تعالی فد رب العالمين نا فبهذا الحديث انتم مدينون اي پدي خبرو تاسو سष्टी کوي دی کهو سابقت وکار دی مخکې دل پکار دی سष्टी کولو لپاره او ته جانونه کوم اگر زوی تاسو حساب پر خاخه پلا انکم تکذبون چې دروجن غنې تاسو دا کتاب اقار دا وا چې دا قبول کړئ تاسو یې صفه کې دا شلا چې تاسو دې تقسیم کوی تجالونا ګرځوي تاسو رزق کوم برخه خپل انکم تکذبون چې دروجن غنې تاسو دا کتاب فلاولام ولینا اذا بلغت الخلقم کله څوره شيږي بلغت اور شيږي شي روحکم دې ته خلقم مړی تا ولینا چ کلو اور سی گہ روح مرایتا وان تم ہین دین تنزورن اتا سودا گہ وکھ گورائت چار تا پیڑا خلق ناستے یا انتظار دمر کوی تنزورن دین انتظار انتظار دمر کوی چوسبری اوسبری یا تنزورن گورائتا स्वागतان چغمن مرگ حالات روان دی وان نحنو اقرب الیہ یومنز دی ودتا منکم دتا سنا ولکہ لا تبصرون دا یاتنگ راوڑو دی ون نحنو اقرب الیہ من قبل الورید اگر رد ستنه چې رسیدل دي ورته پکې نه اندرونی راګ دې اگر رقنهم مغ الله وي مغ نيزديو اندرونی رنگ راګ ولک الا تبسرون لیکن تاسو نیو نه دا قبر لولا سرو لگا و کنه ولینا اذا بلغته القوم چور چې ګا روح مرکنټا اتا سو ګور هي انتظار کوي د مر مغ دت نيزديو لیکن تاسو نیو نه فلو لا ولینا ان کنتم غير مدينينك تشيتا سو کمزوري نيي نيي کمزوري نو ترجمونه دا غ دوړو سره لگا فلولا ترجمونه فلولا ترجمونه برنه سره لگا فلولا اذا بلغت الحلقم نو ترجمونه فلولا ترجمونه اذا بلغت الحلقم ولنوا پس کوي تاسو دغه روح کله چور سي مرکنطا فلولا ول نو اپس کوي دغه کل روح کله چې ورې ک د مکنته ان کوتون غیر د مدیینین که نی تاسو کمزورې ور کمزورې نی نه خپل زره ورتی کاره کوئ که نه دا روخ واپس کوي ان كنتم ساد کو نه چېمونږې د چلاس نهبر کې دیمونږنتوک روح نه شي وختی او دا تاسو ګورې د سړیروخ روح اپس کوي که نه فلاله تر جوونه ان كنت صادقین استاسوس دانش قابو کوله ساسو قابونه بار شو دا یو یزیبره اعلی لین تا او یا بچنه غزیق چې جین تا دا استاسونی شي قابو کوله فام ما ان کان من المقربین کونو ک چرتوی کچری دغه روح تي دی روح والا من المقربین د مقربین انه مخه ذکر شته نو سابقون صادقون لائک المقربون ذ وی چرتا داروح والا هم ان کانا ذ وی چرتا داروح والا من المقربين د مقربیننا میکانی ډیر وی یا قران خود له وی یا ایمان ته شفقت کړي او دواړو قبلوتای موځونه کړي مقربینونه کانا وفروح و ریحان و جنته نای د تاسو رې وسل سکي داروح والا ک د مقربینونه نفراوخ و ریحان و جنت نایم مفسرین لکه ده خوشکسمت سڑی چه ده نفرشتی دلچان دو سانگی راوڑی یو روخ دی او بل ریحان ده فراوخ و ریحان فرشتی ولدد سانگی راوڑی ده نفرشتی روخ ستوی رویحان ستوی فراوخ و ریحان مفسرین لکه روح و لکه راحت تا خوشالی تا رحمت تا دیدن د دی الله تاالله نوه ب کوئ کې د داروخواله من المقربین د مقرینونه نو فر خوون د پرحت کې دی فر خوون د په خوصاله ک دی فر خوون د په رحمت کې دی فر خوون دی په دیدار د لارب لزت ک دی نازیرتتون لارب ناظره کنا نه و حالانون ریحانسه ملو خل کوونه د ته ګونه د دپاره لذت پ په خبرو کولو که دا اللہ سلام ریحانون سمتلاو خریز اقوالا ریحانون خوشبیدار گولو نبتا تمیلاوی لذت په خبر دا اللہ تعالیٰ کی و جنت و نعیم و جنت نعمتونو دا دل پارشل کنا دی دل تا بیسکی دل تا او گردی نا پاپس راجی روخا دل تا او جمیش پا من راجی څوب بارات راځي مړو شپي منه راځي وای ورته مړو شپه وای دلته راځي قران خويدا التلاړ ولولا دلته کنه دا التلاړ کن روحو و ریحانو و جنتنايب کده راحت ولدي جنت تلاړ نبه دنیا کې څه کوي اګه جهنم ولدي نبه سپري دي الله وي ما ان من اصحاب اليمين او څه تفيده شilas والونا و سلاملك من اصحاب اليمين سلام و له چته مرتبه ده کنه نو ظاهر ده چې دو بچل ده هر مصیبت او پریشانای نه و هم این کانه منل مکذبین او کې وی ده مکذبین او مکذبینونه سمت له بتجالو نرزقکم انکم تو کذبن دغه ډلی نهي ظاللين قول داده اساطیر الاولين فعل دا دیں یا سدونان سبیل اللہ خلق الله اللہ لارنا مکذبین قول خطا دیں عمل خطا دیں الله ویفن ظلم من حمین ندلم المستعدہ بگرم عبو و تسلیت جحیم او دن دنکدل غورد جانمتا او بگرم اس کی زیادی اختلار شی ماہ کی ذکر شکا نا یا زیگر نہیں سخ گرمی دا لیکن یخی عبو اس کے لیے بے خیر شو یاس وبس سخت گرم دی لیکن زيه يختنه به خرشو دله پالغه دواړه گرم دی او ووم گرميزون گرم ان ها دا له حق یقین یقینا دا خبره چي دا يقيني دا یقیني خبره دا ديګه څه شک نشتا اوس دغه مصيبتون نزان بچکی راحتون نزان ته حاصلای فسبح بسم ربک العظیم تصبیح ووایا سردن بیسم ربک العظیم تصبیح ووایا دن نوم در خپل اقبل العظیم چلی شان ولده اقیده اقبل صفاکا ندانی امتون و در تمیلاو شی راحتون و در تمیلاو شی مصیبتون و نوابت شی